Uit, trebuie să șterg. <sus> Nicola! Nicola. Ce-i Coviel? M-a trimis stăpânul meu, domnul Cleont. Vrea să vadă neapărat de domnișoara. De două zile umblă furios prin casă și strigă. Coviel sunt nenorocit. Lucil nu mă mai iubește Lucil mă înșală Și tu îl lași Nu, no, dar de unde? Îi spun mereu Se poate să vorbiți așa de domnișoarea Lucil? Eu o fac așa de cu minte, Așa de drăguță Dar el, cu minte? De asta vine la ea mereu contele Dorant. Hmm? L-am văzut cu ochii mei ieri Când pândeam în fundul grădinii E gelo? Da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți Care mereu dau el domnișoarei <laughs> no. Nicol... Nicol, te rog să nu râzi, domnul Cleon. Să știi că plec. Stai, stai, supăraciosule. Păi aia sunt niște invitați ai stăpânului meu. Ai domnului Jordan! Hmm? De la o vreme aduce în casă fel de fel de sclivisiți. Maestri de dans, de muzică, de mai știu eu ce. Doamna și domnișoara nici nu vor să vadă. Da? Spune-mi stăpânului tău să fie la 10 dimineața lângă colțul catedralii Notre Dame. Domnișoara, Lisil și cu mine vom trece pe acolo. Mi și tot el. Mai e vorba? Nicol! Ce? Ah, oh, ce te-aș pupa! <gână> Nicol, te-aș cineva de la ferasă? Nicol, Nicol, Nicol mă iubești? Nu. Nicol! Păi, ce? Nicol? băi, Nicol! băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, de băi, băi, băi, băi, eu sunt maestru s de muzică, dumnealor sunt orchestrămții. Și eu sunt maestru de dans cu patru dansatori. Îmi pare bine. Poftiți în salon. Da? Domnul trebuie să coboare. Bună A, ziua. Bună ziua. Haideți, băieți, gărbiți-vă. Da, mai venim. Atenție la instrumente. Da, da, da, aveți grijă. Așa, așezați ce instrumentele în de rugăscară. Așa, dumneavoastră o dihniță pe, pe calapea aceea. Octav. Da, mai e compusă da ia să mi la foarte bine. Ce, aveți ceva, nu? Da, e o pentru o serenadă pe care mi-a cerut-o, domnul Jordan. Ah. Mulțumesc, ah. Cu plăcere, mai! Ah, treburile noastre, iubite colega, merg destul de binișor. Este da, ești un mină de aur pentru noi, acest domn Jordan da. cu visuri de sare de nobleță și galanterie. <laughs> dar vedeți, eu aș vrea totuși ca domnul Jordan să priceapă ceva mai bine lucrările noastre. Adevărat, le pricepe prost. Da. Dar, în schimb, le nu uh, uh, uh, uh -uh. <laughs> Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite colega, nu poate fi niciodată un interesant. Da? Cu toate acestea primiți foarte bine banii pe care omul nostru vide, iubite colega. Ma, la, ca, dar, de sigur, de sigur, dar aș fi voi numai ca, pe lângă avere, el să aibă și puțin bun gust. asta e tot. asta e și dorința oh. mea. Tocmai de aceea ne muncim neamândoi cu el. Domnilor, copoare, dar... domnul Jordan! Octava, ți a acordat? Da, mai este! uite -l. Unde -l vedeți? Uh, sus, dincolo, descar, lângă ușă, își potriviști ciorar. Da, ah, da, da, dar parcă nu era. Ba da, e, dar are ceva pe cap. Boneta de noapte! Uh, boneta de noapte! Și ce culoare țipătare ce Roz, roz, bombon Și ce halat caragios de s-ar împiedica pe scări Gata, vine spre noi Păiți atenție Una, două <frață -i> Bună, dimineața, Dumnezeu, bună dimineața! Bună dimineața, domnule Jordan! Bună dimineața! Bună ziua, bună ziua! Ei, domnul, uh -huh. gata? Mi-a arătat și mie năzbătia? Năzbătii? Ce n-o stima de-aia dumneavoastră? Ce n-o aia dumneavoastră? îi ziceți, prologul sau dialogul ăla lui dumneavoastră, cu cântece și danse. Da, da, suntem gata de mult, domnule Jordan! Da, da, cred, cred, v-am făcut să așteptați puțin, pentru că... Astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare, așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a primit niște ciorab de mătati să strâmți, dar abia un capul pe picioare. Oh, nu face nimic, nu suntem de aici decât pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. nu așa, domnilor N-avem nicio proamă. Bine, bine, foarte bine. A, ce voiam să vă întreb... Ah da. Ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta făcut din pânză indiană? E foarte frumos. Proeitorul meu mi-a spus că aristocrații numai așa umblă echipați dimineața, așa că mi l-am făcut. O, oh, mă de Și ce culoare plăcută! Așa e? La Ei, cei doi la mei! Ce poeste, domnul? Doamne, că am vrut să văd dacă mă auziți Pleacă! Așa... E, acum să-mi scot puțin halată ca să vă arăt micul meu dezavier pentru exercițiile de dibirează. Și vă ajut eu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, mulțumesc. E, poftim să dezvracă în fața fetelor. Colega, ține-te, de rog. Da. Încă puțin și oh. gata. Oh. Oh. Are tilos de ca roșie. Și verde. Cum vă plac chiloții și camizola mea? Mai eu potrivire foarte La ce? Domnule, celălalt la chei, Domnule, ținem halatul. Domnilor, da. îmi stă mai bine așa fără halat? Cum mă găsiți? Foarte bine, cum nu se poate mai bine. Perfect, perfect. Na, și acum să vedem ce treabă mi a făcut. Baletul e gata? Azi nevastă mea și fiica mea pleacă de acasă și... Persoana pentru care v-am poruncit baletul, marchizadorii mei, îmi face onoarea să vie să prânzească aici. M-ați înțeles? Desigur, domnule Jordan. O conduce prietenul meu, Contele Dorant. <sus> Muzica și baletul sunt făcute, le-a văzut și domnul Conte Dorant. Dar aș vrea ca înainte să ascultați o arie compusă de mine pentru serenada ce mi-ați cerut. Octav? E Da, da, da, foarte bine, foarte bine. La okay? chei? Da, domnule. Dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa. Ba nu, stai, stai. domnilor am spus că nu stă mai bine fără halat. ia nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. stai, dă-mi-l înapoi. Ah, știu eu că aud mai bine îmbrăcat. Așa. Eh, începeți. Atenție. Un, doi... pelenceșesc de golut simt ca mor chef No, no, no. La de te porchas, Iris cuche te Crudo, ce faci cu rășașii? dacă ah, no, no, no. cântecul stă-i cam jalnic, te adorme. Nu, nu s-ar putea să-l mai înveseliți pe aici pe color. Domnule Jurta, da, trebuie ca melodia să se potrivească cu vorbele. Am învățat eu una foarte frumoasă cu câteva vreme. Stai. Um, da. Cum începe, domnule? Nu știu. Zorul nu știu. Cânte cu ala cu oaia. Cu oaia? Um, a, da, da, da, ascultați, ascultați te credeam, Jonathan, și bună și dulce, te credeam, Jonathan, mai dulce ca oaia, dar vai, dar vai, ești de mii de ori mai rea ca tigru din pădure, cati tigru din pădure. Ce voce. Ha? No, nu e frumos? Cel mai frumos cântec din lume. Să-l cântați minunat. Să trebui să învațați muzică. Ar trebui să învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat. Nu există nimic mai necesar oamenilor ca dans. Fără muzică în stat nu poate exista! Fără dans omul nu e bun de nimic! Domnule Jordan, toate dezordinele, toate războaiele din lume... Toate nemorocirile oamenilor, toate răspundările istoriei... Se întâmplă că nu se învață muzica! Nu provin decât din neștiința dansului! Bine, bine, domnule, bine, bine! Vă cred pe cuvânt! Amândoi aveți dreptate! N-am păcut decât să vă dovedim superioritatea dansului și și a muzicii. Și acum, domnule Jordan, să vă arătăm micul nostru divertisment. Octav, acordați-vă! Va trebui să vă închipiți, domnule Jordan, că toți cântăreții sunt îmbrăcați în păstori. Ah, iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate dar și cânte fără cioban? Nu se poate, de grețe! Cântecul a fost din toate timpurile atribuit pastorilor. Nu e deloc natural ca în dialoguri muzicale prinții și burghizii să cânte propriile lor pasiuni. Bine, bine, bine. Dacă nu se poate... Să vedem. Băieți, atenție la bagheta. Stai, stai, stai, mai stai. Persoana aceea de acolo este și ea o ciobaniță? Da. Are rolul principal? Mm -mm, nu știu, mă, nu știu, mă, de toate. Mulțumesc, domnule Rejurda. Oh, Să mai poftești, aici. Deși, gură, domnule Rejurda. Vezi? Gata? Gata, maestre. Gata. Una, Da, mă... Bună ziua, pe cine căutați? Vă mulțumesc. Ai ceasă? Da. O oh, dracuie clinic. Domnul Dorant mi-a dat adresa asta. Eu sunt mai de filosofie. Da. Da, da, da, da cum te cheamă? Eh? Nicol. Stăpânul e ocupat cu alții maestri ca dumneata. Eh? Ne-a lăsat vorba să-l așteptați în camera asta. Compteți pe aici. Eu yeah. mă duc să-l chem. Mulțumesc, mulțumesc. Musica, musica jeopaneasă. Ce mobilier cum și fără gust, Trebuie să fie două de bană ce jordan. filozof, nu m-am grăbit să vă cunosc o clipă mai devreme. Lecția de dans lecția de muzică poți să mai aștepte. I-am lăsat pe maștri în salon să mai repede cu păstorițele și ceva așa. <laughs> da, vă rog, las loc. Mulțumesc. mulțumesc. Poți să vă torn un păhărel? Mulțumesc, nu mă deganșați. Serios din noi? Da, da servici mai serviți, vă rog, domnule filozof. Da. Mulțumesc. Ei, și ce ați văzut să vă învăț? Cât de multe! Am toate poftele din lume să devin savant. Și sunt furios că tata și mama nu m-au dat să studiez toate științele când eram mic. <coughs> și de unde vă plăcea să începe, domnule Jorban? să vă învăț logica? Și e logică? Ia ne învață cele trei operațiuni ale spiritului. Care sunt alea? Prima, a doua și a treia. Prima este de a concepe prin universale, a doua de a bine prin categorie și a treia de a trage consecințele prin mijlocele a figurilor, Barbara, Cerarend, Dari, Feliot, Bacaliton, etc. ce vorbe respingătoare! Logica asta nu împliește deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos. Vreți poate să învățați fizica? Da. Fizica asta ce cântă? Fizica explică Bine. în primul rând, natura elementelor. Ne învață cauzele tuturor meteorilor, cucomeaua, cometele, fulgerele, tu ne tot trezi, tot ploaia, să faci griji la pământurile. E prea, prea mare tălăbă, prea multă zarvă în vorbele astea. Ce ați voi eu să vă învăț? Învață-mă ortografia. Da? Cu plăcere. Și după aceea să mă învățați al manahu ca să știu când e lună și când nu e. Bene, fie. Pentru a trata această materie ca filosof, trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a naturii literilor și a diferitelor feluri de ale le pronunța. Am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, care exprimă sunete, adică voci, și consonante, numite consonante, fiindcă sună odată cu vocale. Sunt cinci vocale sau sunete. Uh -huh. În Sunetul A se formează deschizând tare gura. A A A A, a, a, a, a. Da. Uh. Sunetul E se formează apropiind maxilarul de jos de cel de sus. A E A E, e A, e, a e. e. Asta e. Sunetul I apropiind încă și mai mult maxilarul unul de altul. E, I I i a e i i, i, i, i e. Ce frumos. treasca știința sunetul o se formează prin deschiderea gurii care face exact un mic check care reprezintă o mică otogoală o, o o o o admirabil a e i o i, i, i sunetul se formează apropiind dinții și subuinț cele două buzei și uh, obuzele uh, uh, uh. uh, uh, uh. dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face mofturi. De unde urmează, că dacă voi să-i faceți cuiva mofturi, să vă bateți joc de el, n-aveți decât să-i ficeți. Într-adevăr, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ah, tată și mamă ce suporă sunt pe voi. Eh, mine vom studia și celelalte litere, consonantele. Da. Sunt și ele tot așa de ciudate ca astea? fie? <sus> Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până în gurii și facând o tremurătură. <râng> Ce meșterom sunteți și Râu! cât Râu! Râu! Râu! am Râu! <râng> <Am opus. râng> nu Domnule filozofo, să nu mai torn în Da. Uita! O, ce fericit sunt! Știți, trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt amurezat de o persoană de neam și aș dori să mă ajutat să-i scriu un binețel ah. pe care vreau să-l las să cadă la picioarele Asta o să fie galau, așa. Vreau, să vreți să-i scrii versuri? Nu, no, nu, no, nu, no, nu vreau versuri. Ah, nu văd decât prozări. Nu vreau nici proză, nici versuri. Păi, trebuie să fie totuși o una, ori alta. De ce? Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, ori în versuri. Da? Tot ceea ce nu e proză e vers și tot ceea ce nu e vers e proză. Și când vorbești, ce este? E proză. Ce? Când zic uh, Nicola, după papuci și dăm boneta de noapte, e proză? Da, domnule. <laughs> de ce? Sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză fără să știu. <laughs> Vă sunt cel mai obligat om din lume când m-ați învățat asta. Aș vrea deci să-i scriu într-un bilet, frumoasă marchiză, frumos și dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor, Da, aș vrea ca asta să fie scris într-un chip mai subțire, să fie în mai drăguț. Ha, ah, spuneți... Că foc, ochilor ei transformă inima dumneavoastră în celulă. Că suferi zi și noaptei pe tufurile unui. Nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau asta, nu vreau decât aceste cuvinte pe care mi le-ați spus. Frumoasă marciză, frumoșii dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar știu, așa, bine, bine, în false, potrivite, la modă. Vă rog să mă spuneți ca să văd diferitele feluri în care le poți așeza. Ah. Lepoca 6.1. Cum a spus dumneavoastră. Frumoasă martiză, frumoasă dumneavoastrăți, mă fac să mor de amor. Sau, de amor să mor, mă fac frumoasă martiză, frumoasă dumneavoastrăți. Sau, frumoasă dumneavoastrăți, de amor mă fac frumoasă martiză, să mor. Sau, să mor frumos și dumneavoastră ui, frumoasă, marchiză, de amor mă fac, sau mă fac frumos și dumneavoastră ui, și să mor frumoasă, marchiză, de amor. Dar da, din, dintre toate felurile astea, care e cel mai bun? Acela pe care l ați spus, frumoasă, marchiză, și dumneavoastră ochi, mă fac să mor de-amor. Și cu toate astea eu n-am făcut studii. Mi-a venit așa dintr-o dată. Vă mulțumesc în inimă și vă rog să nu plecați. La ora asta mă așteaptă în dormitor mai croitor. Imediat ce termin vă chem și mai vorbim puțin de bilețel. Aha. Sticla, bineînțeles, rămâne cu dumneavoastră. Ha, păi, de bine nu vrei să La ce La okay? cei? Da, domnule. Croitor e în dormitor? Nu cred, domnule, adineor nu era. Cum? Nu ne-a adus încă haina cea nouă? Poate să-i pe scara cealaltă. Mă duc să văd dacă nu e acolo. Peste maltola de croitor. O să. mă face să aștept. Astăzi am atâtea afaceri. Eu turbești, o să-l arde să mai cânte, lovia frigurile. Să-l ia dracul de croitor. Să-l la șumă! Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătoasă, pe câinele ăsta, pe, pe ticălosul ăsta de croitor, ăși... aici era iubite, iubite maestre croitor. Era gata, gata să vă am furi pe dumneavoastră. Domnule Jourdain, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră. ne ai trimis niște ciorapi așa de strâns că am potrivit toate chinurile iadului până i-am pus și le-am făcut și o gaură o să se le ha, Sigur, dacă e lup și pantofi, mi-ai făcut niște pantofi care îmi zrelesc picioarele. Deloc. Cum deloc? Nu vă zrelesc. Eu spun că vă zrelesc. Vă Îmi închipui În închip fiindcă simt. Asta e. Domnule Jurdea, de-a cea mai frumoasă haine de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă. Da? De -a -a -a. O, oh, desigur. Dar priviți, acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre și verzi, pe fondul roz, marorim și violet al hainei și mantii, scot într-o minunată potrivire de culori, florile galbene și penele de strălucire. Ce seamnă asta? Mi-ai pus florile jos! Nu mi a spus că nevoie, sus. Cum era nevoie să o spun? sigur, toate persoanele bine le poartă așa. Cum? Persoanele de neamare poartă florile jos? Da, domnule. Oh, atunci e foarte bine. Dacă voi, am să le pun sus. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, lasă-le jos. Da, crezi că jacheta o să învie bine? Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perenul său n-ar putea să facă ceva mai reușit. Am acasă o calfă care e cel mai mare geniu din lume în ridicarea talii și alta care, pentru potrivirea burții, e un erou al vremurilor noastre. Vreau, peruca și penele sunt cum trebuie. Oh, totul e perfect. Voi să vă îmbrăcați? Da, arde nerea. Nu, nu, nu, nu, așteptați, nu merge așa. Am adus oameni care să vă îmbrace în cadență. Acest fel de haine se îmbracă cu o ceremonie specială. Da? E, atunci știi ce? Tot ați venit în ziul, mai așteptați-mă. Eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă, vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare. Prea bine, domnule Jurdă. La cei? Da, domnule... Anunță pe maestri din salon că mă-ntorc la ei, da, domnule? Domnilor, domnul Jurdin revine în salon. Atunci ne-am înțeles, maestri cloritor? Sigur, domnule Jurdin. Bau, bon, am plecat.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 Să rămână orchestra și toată ziua, în salonașul de o sufragerie. Pot cânta am voie și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor. De acord. Dar mai cu seamă doresc ca balet. baletul. să fie frumos. Oh, veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea. Oh, menuetele sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând. Hai de maestru. lecția de dans. Atenție, domnulor, începeți! La drept... Nu miscati La la la... La la capul... La la piciorul,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 Așa. pe urmă să mergeți către ea cu trei reverente și la treia se vă plecați până la genunchii ei așa Oh, bravo! Am învățat-o și văzut! Domnule, a sosit maestrul de arme. Zice că se grăbește. Spunei să intre aici și să-mi dea lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevii dumneavoastră, cum duerez. Sunteți de acord? Da! Ne faceți o mare cințe. să ne aștept în jurul lor de abia aștept să-l văd, v Bună ziua, domnule Surda! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ce multă ori eu stau? Mutră de spadașină! Domnule Surda? Începem lecția imediat. Sunt foarte grăbit. Am mântuit la ora 12 fix. Prindeți-l, Florian! Ha ha! Mie era gata să mă străpunți! Haideți, domnule Reverență! Corpul drept! Nu atât de departe picioarele! Acum! Timpile de la aceeași în fața umărului! Așa? Înaintați! Ca putere, privirea sigură. Ce? nu e sigură? Înainteați! atingeți mă cu sabia în boartă și loviți-o la fel. Una, două! Relaxați tot așa! Una, două! Un salt înapoi! Un salt înapoi! Atingeți-vă cu sabia în terțe și loviți tot așa! Una, două... Stai, stai, stai! Încep, încep! Corbi ferme, stai stai Acum loviți! Una, două! Reduplați! În sartă Stai, stai! domnule, gardă! Una, două, trei! faceți minuni! Aveți un talent remarcabil. Da, găsești! O, o, o, o... mai m domnule eu spus-o de o secretoare melor în două lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a închieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă. Bă, atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât? Fără îndoială, n-ați o demonstrație. Ba da! Ia, ia să mă încerc o Domnule, maestru proitor, roagă să-i trimiteți pe domnul muzical sus, în dormitor. Bine, bine. Sunteți de acord, maestru. De Opta? <Continue> nu te maestru! Da, Vedeți ce facem viola! Vedeți ce facem viola! De altfel, dumnealor, rămân toată ziua aici. Îi instalez în salona și vezi că tot acolo e și maestru de filozofie. Chiamă-l aici să vadă și el asaltul de floretă numărul doi. Am înțeles, domnule. Uh, unde ne să? A, ah, dar la uh, demonstrație. Da, vă dați seama, domnule Jordan, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat, noi, ăștia, maeștrii de armă. Și cât de mult. Trebuie prețuită știința armelor, pe deasupra tuturor celorlalte de științe inutile, ca dansuri măsica! Mai domnul, domnule, învârtitor de arme, vorbește mai respectos, de dans! Nu faceți să tratezi mai bine valoarea muzicii? Dumneavoastră gulumiți! Cumpărăm științele voastre cu a mea! Ia uitați-vă la grăzacul Ce-l care că și plastronat! Ascultă-mi, ticălule, vezi să nu te fac să dansezi! s pe ce te-aș mai face să... Rășuți? Domnule Zgărev, am să te învăț eu, meștești, Și ești nebun să te ceri cu el care știe terța și quarta și care să pricepe să omoare pe un om pe care e demonstrativă? O țină-mi pasă de calea lui demonstrativă, de terța lui și de coarta lui. Ce-ai zis-o prost, măi bune? Scopul meu m-aștut de azi. Cum doamă? Scopul meu m-aștut de azi. Acum m-ar rupe pe tine, cetișor. Nu, dacă pe unul n-a puțin dar nu mai bă, dar nu ai nici! Opreți-vă, ah, filozof, -o la vreme cu filozofia dumitare. Vin o să faci pace între acești maiști. ce? Ce s-a întâmplat domnilor? Hmm, s-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere. Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din fire în halul ăsta? N-aș citit pe care se ne l-a scris despre mânie. Există ceva mai josnic și mai ușinos ca această pornire de fiaga salvatică! Cum, domnule, ne-a insultat pe amândoi, desprețuiind dansul pe care îl exercit eu și muzica pe care o profesează lui. Ah, ne-a insultat! Domnilor, marele răspuns și-l putem da insultelor, immoderațiune in și paciență. Au uistumne, au la să compare profesiunile lor. Oameni. Domnilor, oamenii nu trebuie să lute lupte între ei pentru situații și glorie de șartă. Eu stușin că dansul e o știință care i în nu destulă cinstire. Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slăvit-o. Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele. Și ce atunci filozofia? Este-o să las rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sunt numele unui mesteșor, mizerabil de gladiator... Câte drept? Câte drept? Câte drept? Câte drept? Câte drept? Câte drept? hei, drept? Câte Hai Câte drept?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 Maestre Croitor, puteți înțepe! <fie> Îmbrăcați pe domnul Jourdan cu hainele cele noi, așa cum se că persoanele din lumea mare. <fie> Giordan Pantaloni domnului Giordan Pantaloni domni surde Domnule Giordan pantaloni de nebastre Pesta verde domnului a -verde, domnului Giordan Festa verde a domnului Giordan Festa verde a domnului surde Pesta dumneavoastră verde, domnule Jordan! Nu, nu mă crede așa, domnule! Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului! Pestonul galdeni și mantia roz! Vești galben și ban chiaros. Vești tonul superbul della vostra festno, i manchiade bătăsi. Mulțumesc, mulțumesc. Pandricuțe și dantele. Pandricuțe cu penere de strut. Palaria cu penere vostra. Gata! gata, gata. Așa? Perfect! Nu mai spune? Minunat! Minunat! Ucenicii mei și cu mine, ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem. Vă permit și vă mulțumesc. bună ziua! dar ce dorești? Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic croitor. V-aș ruga să le dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul. Cum mi-ai spus? Domnule gentilom. Domnule gentilom. Oh, iată ceva va să zică să te îmbraci ca oamenii bine. Îmbracă-te ca un burger și nimeni. N-o să zică domnule gentilom. Tinele ia monetele astea pentru cuvântul gentilom. Monseñore, vă suntem obligați. Monseñore, oh, oh, monsegiore. acest monseñore merită și ceva. Nu e vorba de nimic, vorba monseñore. Ține și banii ăștia. Iată ce vă dă Monsegniore, vom bea cu toți în sănătatea Măriei voastră. Măria oh, voastră! Oh, oh. Așteaptă, nu plecați. Mie să-mi spuie Măria voastră? Pe legea mea, dacă mai merge până la altist, o să o să-mi ia toată punga. Sine, iată pentru Măria mea. Monsignore, mulțumim foarte umil Măriei voastre pentru dărnicia ei. Uși, bine că s-a dus. Eram gata să-i dau toată punga. La chei, da, domnule? Eu o să ies puțin în oraș să-mi arăt failele astea mărețe. Voi să mergeți amândoi în spatele meu ca să se vadă că sunteți ai lei, da, domnule? Ah, stai! Deschide ușa de la terasă. Vreau să cobor puțin în grădină. Așa, așa e curat. Și păsăreni, șirii, șirii, șirii, șirii, Ah uite pe Nicol. A, ah, dracul! stă degeaba la soare. Nicol, ai Nicol, vine aici. Ce? Ce ți Ce are secătura asta? Mai cum vă domnule? Și pere de strot? Cum? Ce? Cum ai spus, Nemerico? Ce zemțe? Ce zbagi de mine Că mă-și perlicu! Ascultă, femeie, am să-ți rup nasul, dar și o brăznicie și nerușine. Nu are-mi... Dacă-ți vrea-mi... Vă, cine mi-am pare Suntem sunteți așa de caragiosi că nu pot să-mi trebui. -er. <gână> vă mă rog să mă iertam. Ei, ascultă-te, dacă mai râzi încă o secundă, jur că-ți voi aplica pe <gână -i> obraz cea mai grozavă palmă care s-a dea vreodată. Bine, doamnule, ține, iartă-i că nu mai râzi. <gână> Ai grijă de ce ți-am spus? Da. Bine, bine, bine, bine. Trebuie domnule. numai decât să curăț salonul și... Iar, ce am spus să tași de nebnică! Bate-ți-mă, domnule, mai direc! Scurubesc, mă apucă poate la bădăile. Încetează, Începează, că m poți scos la n mai văzut-o dezmățată ca mă râd de că nu- nasul și Termină, femeie! că te-a Vai, Ce doreți să fac domnule? Să încep, picăroasă, să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină. Cum? Alți oaspeți? Dau domnule, jur mi a stăiat tot cheful de râs. Oaspeții dumneavoastră fac atâta dezordine că... E, n-ai vrea că din pricina ta să nu mai primezi nicio vizită, nu? Ba, ar trebui cel puțin pe anumite persoane să nu le mai primiți în casă. Ce vorbe? Ce vorbe?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 Asta am aflat că orchestră rămâne toată ziua în casă. Da! Așa le-am pornit. Ei, prostimă, asta e culmea. Abia am scuturat casa. Doamna are dreptate. Eu nu mai pot să-ți curățenie cu gloata asta de oameni pe care o aduceți în casă. Parcă picioarele lor se duc să caute lor în toate marvaloalele baritului. <laughs> e să în care aici! Bine, bine, bine, bine. Uite la servitoarea noastră, Nicole, cu a codacești destul de bine. Vă arătați în țara Nicol Nicole spune adevărul. Și are mai mult bun simț ca tine. Aș vrea să știu ce gândești să faci cu maestru de dans la vârsta ta. Și cu maestrul ăla de arme care-ți în toată casa cu bătăile lui din picior și ne despundă dușamelele. Dacă vă gura, suntem niște ignorante și una și alta. Abar n-aveți și lucruri folositoare mă învaț. Mai bine te gândi să-ți măriți fata că i-a venit vreme. O să mări când s-o prezentat o partidă pentru ea. Deocamdată am altă treabă. Vreau să învăț bunele maniere. Doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie. Chiar așa.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 Cum se numește? Ai Nu! Se numește proză, ignorant. Proză? Da, proză. Tot ceea ce e proză nu e vers și tot ce nu e vers nu e proză. Iată ceva să zic a studiat. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U? Cum? Fă puțin U ca să vedem. U. Ce faci? Zic U. Dacă când zici U, ce faci? Ah, greu lucru e să ai de a face cu dobitoacele. Sugui buzele și apropii maxilarul de sus de cel de jos. Uh, ca și cum mai mofturi. Uh, Și tot așa și cu R, și eu -o, o! Ce să nează pază cu mile asta? Vă vindecă de proboală? Turbesc că văd femeie ignora. Ascultă bărbate! Timite la plimbare pe toți domnieștia cu fleacurile lor, cu to. Da, da, da! Și mai ales pe mătahala aia de maestru de arme! Ia uite la aia. cei? Da, domnule! Aduc floretele pe teras. Vă să zic că nu poți să feri pe maestru de arme. Nu, nu! Asta e vă și o minte să mai fi da. o braznică. Poți fiți florete! Da! o floret! Sare demonstrativă! Linia corpului. Da. Când ataci în coartă, faci așa. Și da. când ataci în terță, faci așa. Așa. Acum atacă-mă puțin și ai să vezi. Cum să vă atacă? Cu floretă. Așa? Ce picoloasă a dragului. Păi da, dar tu mă ataci în terță, îmi lădă. <duction: son> Ești nebun delegat, bărbatul, cu toate de astea. Și nebunia-ta a venit de când alești după nobleți. Alești după nobleți, fiindcă sunt deștepți. Asta da, într adevăr ai multe de câștigat din legăturile cu nobi. Și cu acel frumos domn Comte Dorant, de care ești împrovodit. și nevastă. Habar, n-ai de cine vorbești. E un senior prețit la curte și care vorbește rege lui. Așa cum mă-ți vorbesc ție. Da, Iar mie îmi zice scump prieten. No. Și mă tratează ca și cum aș fi egalul său. Așa că... Are bună voință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cum prumută. Și pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care îmi spune scumpul meu amic? Îi așteaptă tu și bine și ai să vezi banii înapoi. Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi Mofturi! Dar ești încăpățânată, nevastă Îți spun că să va ține de cuvânt Și eu îți spun că nu Și că toate măgulirile nu au decât un scop Să te lege la ochi Uite-l pe domnul Dorant Intră pe portița oh. din grădina Bine că veniți. Domnule Conte da. Suntem pe terasă, așteptăm Asta nemaixea da, Sigur că iar vine să-și cear un împrumut ah, Mă apucă greața când îl văd Gata, nevastă, gata, gata taci, taci, taci, taci. Nicol, treci și șterge praful în salut. Bine, domnule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 Auzi, nevastă, în cameră... Apropo, domnule Joltan, după cum știți, sunt datornicul dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună să E, Recunoști că ai fost obraznic? Nu v-am toți banii pe care mi-ați împrumutat? O, da, mi-am făcut o socoteală. Dați-mi mână o dată 2.000 de Ludovici, Just. Altă dată. Exact, Apoi exact. 1.832 livre lui dumneavoastră, 2.780 livre croitorului dumneavoastră... Exact, foarte exact. Cât e totalul? Total 15.800 livre. Suma totală e justă, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să-mi dați acum. O să facă exact 18.000 de franci pe care vi-l plătesc negreșit la întâi ale lunii. Ești deșteptule, nu, deciisem. Vă v-a venit greu să-mi dați acești bani? A, Omul ăsta face din tine o vacă de mulți soși, nu? Dacă vă vine greu, mă voi duce să-i caut în altă parte. <laughs> Am o mulțime de cunoștințe care m-ar făcut mă bucur. O ador, ole. Rostul R i aritai. Nu, nu ce vrei, și eu trăiesc refugiu cu de care vorbi de mine azi în camera regie. Și nu-l Domnule Conte, iată 200 de Ludovici, bine oh, rămărați! Vă asigur sigur, domnule Jordan, că ard de dorința de a vă face un servici la curte. Dacă doamna Jordan vrea să vadă divertismentul egal, voi face să fi da cele mai bune locuri din sală. Doamna Jordan are ceva mai bun de făcut. bună ziua. <laughs> bine că a plecat. Domnule Jordan, într-o oră frumoasă a noastră marchize va fi aici. Eu? Am consultat-o în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-i-l dați. Oh, oh. Vorbiți, vă rog mai nici în salon cu servitoare și o de la terasă deschisă. Bine, aveți și... dreptate. I-am dat diamantul pe care mi l-ați mânat ca să îl dăruiesc din partea dumneavoastră. Ah? Cum l Minunat. Pă, ce ce veriții sunt. Am atras luarea minte și asupra măriții amorului. dole domnule, domnule, sunteți de bunătate care mă compleșește. Domnule, Jordan, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. A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 Păi tocmai mai asta au făcut așa ca nevastă mea să prânzească la soră unde va petrece toată după miează. Perfect, perfect, aș fost foarte prudent, mă fericit! <laughs> tăcere, tăcere, gând că ascultă cineva cu învorbirea noastră. Oh, brazi, ce ești? Na! Iată ce îi mi-ai făcut. Mai da de rușine în fața lumii întrezi și ai volit din casa mea persoana de neam mare. De neamul lor U... nu mai pot el. Nu știu ce mă ține blesteva-o să nu scrăp capul cu tacâmurile de la masă. Asta pe care m ai târburat. Puțin îmi pas. Îmi apăr drepturile. Da. Și voi avea de partea mea toate femeie. Așa, faci bine că fugi demonia mea. și oh, oh, oh, oh, fiert creierii de necas. Nu mai pot. La cei... Da, Deschide ești... ușa de la teras. Vreau de să i și... la aer. Nu mai mult.. Nu mai pot. A venit cum nu se poate mai rău. Eram gata să-i spun lucruri așa de drăguțe. Niciodată nu mi-am simțit atâta spirit. Domnule, domnule a venit un bătrân cu fes pe cap și îmbrăcat turcește. Zice că vrea să vă vadă. Cu fes pe cap? Ce bază acolo eu mai fi și Mă, să poftească. Adu-l aici pe terasă. Domnule, vă cunosc de când erați de-o șchiopă. Doar atâtica. De mine? Da, erați cel mai frumos copil din lume. Și toate cugoanele vă lua în brațe ca să vă sărut. Și mă sărut? Da, eram foarte bun prieten cu răposatu, domnul tatăl dumneavoastră. Știți, după ce am cunoscut pe răposatu, am călătorit prin toată lumea. Da? Da. Aia, că trebuie să fie foarte departe în celelele. Desigur. M-am întors în aceste lungi călătorii numai de patru zile. Și, mânat de interesul ce vă port pentru tot ce vă privește, vin să vă aduc cea mai frumoasă veste din lume. Care? Știți că fiul sultanului este aici? Nu. Cum? Uh, duce o trenă măreață? He. Da... Toată lumea se duce să-l vadă și a fost primit în această țară ca un senior de mare vază. Jo, ja, nu știam asta. Da, dar ce e mai interesant pentru dumneavoastră este că el s-a îndrăgostit de fica dumneavoastră. Fiul sultanului... Da, și vrea să vă fie ginere. Fiul sultanului, ginerele meu? Fiul sultanului, ginerele dumneavoastră. M-am dus să-l văd și, cum înțeleg foarte bine limba lui, fiindcă sunt jumătate turc, după câteva cuvinte mi-a spus: Aceam croxolar Ucalam, Mustaf, Ghideluma, Nahem, Varahini, unugere care a bulat. Adică, n-ai văzut o fată frumoasă care este fica domnului Jordan, gentilomul parizian, fiul sultanului? A zis așa de mine. Da! <laughs> și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fica dumneavoastră, el îmi zise. Ah, Sahem! adică, ah, ce îndrăgostiți sunt de ea. Uh, sahem înseamnă, ah, ce îndrăgostiți sunt de ea? Da. Pe legea mea, o limbă minunată turcească asta. Oh, mai minunată decât ar putea crede. Știți ce însemnează? Kakarakamusem? Kakaraca... Nu. Da. Nu? Însemnează suflețelul meu. Oh, e minunat! Suflețelul meu. Da. N-aș fi crezut să În sfârșit, pentru a în termina misiunea mea, el vă cere în căsătorie pe fica dumneavoastră. Și pentru a avea un socru care să fie demn de el, vrea să vă facă mamamușii. Mamamușii? Da. Asta este o demnitate mare în țara lui. Da. Mamamușii. Adică, în limba noastră, paladin... Paladinii erau, erau foști, erau, paladin în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal cu cei mai mari prinți de pe pământ. Oh, fiul sultanului mă onorează foarte mult. Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirile mele. Ce? No, nu, nu-i nevoie. O să vie el însuși aici. O să vie aici? Da, și aduce cu el... Tot ce trebuie pentru ceremonia învestirii dumneavoastră. Dragostea lui nu poate să sufere nicio amânare. Ah, iată-l. Sosește fiul sultanului cu suita. Tocmai intră de poartă. Mă duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasă. Doamne, doamne, doamne, ce întâmplă? Mi se taie respirația de emoții. Uh. Domnule iată-te fiul sultanului. Sunt sclavul dumneavoastră, prea plecat. Am busahimo și borac, Jordina. Salam alec. Adică, domnule Jordan, să-ți fie irima în floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea. A, zi așa, sunt sluga plecată a alteței sale turce. Da. Caricat am botou, ustin morra. Ustin eu, că am ales și vasul vasel Zice, cerul se dă puterea leiilor și prudența șerpilor. Alteța sa că mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperitate. <gură> o sabinamen sa doc bavalio, raca furram. Bellman, ce-a zis? Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vrea să o vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Atâtea lucruri în două vorbe? Da, da, da așa e limba turcească. Aha. Spui multe în puține vorbe. Da. Faceți repede ce vă cere. Da, și unde mă duce? În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea. Da? Bine, domnule, plec atunci. Ia. Învățat rolul pe tine afară și nu-l juca mai bine. <hide> Uite-l pe contele Dorant. Domnule Conte! Domnule Conte! Domnule Conte! Ah, cine l strigă? E l-a domnule? Să erai foviel. Îți să nu te recunosc. De ce te-ai schimonosit așa? <hide> Pentru o farsă pe care o facem unui jurdă. farsă? <hide> ca să-l oblic să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont. Nu înțeleg. <gum> Știți ce? Da, haideți în fundul grădinii să asistăm la omăreață ceremonie. <gum> ce? Și acolo vă lămuresc <gum> eu repede. Haideți Hai Ceremonia nobilării domnului Jurden să face coro în spatele bazinului. Cofiel, cine-ți muzicanții? Cine să fie, supușii lui Allah și ai sultanului din Constantinopoli? Stă, atenție! Marele Muftiu și cei patru derviși pornesc spre altar. Care-i Marele Muftiu? Namina da. aia neagră? și i așa, nou E pentru ceremonia nobilării umblă pe piciorul arce. Vier, ești nemaipoverit. Uite, se apropie. Ăia cine mai sunt? Care? Cei care țopăie în jurul lui și cad cu fața la pământ. Cei patru derviși sfintiți de Mahomet. Dansul, muzica, scrima și croitoria. Ești un jurdar. Domnule Conte, priviți spre dreapta. Da, da. Ah, niște turci aduc un individ salvat. Da. da, gol pân' la brânc. Ghițiți cine e? Oh, Domnul jurdar. Ce <gri> l-ați lăsat în cap? Ei, ce să facem? Așa scrie la Coran. Copier, oh, ești un geniu. <gri> Fiți atent! Începe! Muftiul constată că n-are sabie. Asculta, asculta, asculta! Se ti sabir, ti responir! Să nu-l sabir, tăsir, tăsir! Ce vorbe, caragioase? Parcă, parcă recunosc glasul muftiului. Da, nu Dune Conte, e filozofia însă. Oh. Maestrul e filozofia sa-i, da, da. Hei, atenție, atenție, urmează invocația. Trebuie să-și dea consimțământul și a Allah, nu numai în noi. Aham, tope, Ecco, sega <muchas> il mattino, vola, faun paradi, la Echiolina, Echiolina, Echiolina, Echiolina, dal Cudani, dal San Chino, orgoglioso brigatino, per dar asta ce-a fost? Ce -a fost asta? Dervișii garantează că Jordan va fi un bun mahometan. Ma, nu? Ce imaginație ai conviert? Dom'le Conte, dă ce urmează dansul Dervișii? Nu? Ha, Ce fac? Îl e doar simbolul suferinții cavalereși. Nicole! azi când am coborât pe terasă, am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era? Nu știu, doamnă. Eu am stat tot timpul cu domnișara! Curios. Unde-o fi bărbatul meu? A vine din grădină! Doamne Dumnezeule! ce e asta? <laughs> Ras în cap și cu fez? Ce te i mascat? Cine te-a pocit așa? Cum îndrăslește-o, braznic, o să vorbești astfel unui mama De <laughs> ce vrei să spui cum mama mamamuși ăsta al tău? Mamamușii sunt, sunt mamamușii! <laughs> ce Cum mai visea aia? Pe limba noastră, el înseamnă paladin. Paladin? <laughs> Poate că domnul vrea să intre în balet. Taci, Ignoranto! Am spus paladin. o demnitate cărei ceremonie mi-a fost făcută acum. Ce fel de ceremonie? <laughs> Mahamata pe jardina. <laughs> Ce vrea să zică? Daradara Bastelara! Ce palavreșire aici? Ce mai și asta? nu <laughs> toate! Ea de bune bărbatul! <laughs> Așa vreau, Nicola, și respect pe domnul Mamă. Și facem chiar de vremea cu voi când am avut toată treaba, ok? Oare am avea! Oare am Oare am avea! Oare am avea! Oare doamne! Doamne, Oare am avea! Oare am avea! Oare am Hai mai bine în casă după nebunul ăsta de bărbat. Te vominești care-i chef să pece la primare cu turbanul cap și în care e? Hai haide doamnă. <laughs> da, doamnă. Veți vedea așa mai veselă glumă ce se poate imagina. Nu cred că e posibil să se mai găsească pe lume un om așa desmintit. <laughs> și pe urmă, doamnă... Trebuie să sprijinim pe Cleont în mascarada pusă la cale. Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat. Da. Apropo, ascultă, Dorand. Da. Cu ocazia mesei Acelia am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetez cu cheltuielile ce le faci oh, pentru mine. Oh, oh. Și de aceea am hotărât să mă numai decât cu dumneata. Ah, doamnă! E cu putin să se fi luat o hotărâre atât de dulce? Nu o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi? Doamna, toată verea mea este în întrecimea dumitare, ca și inima mea. Am să le întrevințesc bine pe amândouă. Oh, iată pe omul dumitare! <laughs> un oh, Ce fericiți sunt că v-ați întors, doamna Marquise. Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagi pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm alături de dumneavoastră de căsătorii aficii dumneavoastră cu fiul sultanului. Domnule! Vă orez forța șerpilor și prudența leilor. Am vrut să fiu printre cei din domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat. Doamna, vă orez să vă fie trandafirul înflorit total oh. și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat vă avocere umila mea iertare pentru smintea la soții oh, Eu înțeleg supărarea. Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă. Și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire arecar grijă? Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l-ați dobândit cu totul dumneavoastră. <gătări> da. <doamna. gătări> vedeți, vedeți, marchiză. Domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care îi orbește norocul. El știe în înălțarea sa recunoască, prieteni. asta e dovada unui suflet deosebit, de generos. Dar unde este alteța sa turcă? Am vrea să-i aducem și noi salutul nostru. Ah, iată -l. Vine din grădină. Am trimis să-i pe fata mea pentru a-i acorda mâna. Dar unde fi rămas interpretul? Domnule, am venit să ne închinăm alteții voastre ca prietenei domnului Jordan, socrul dumneavoastră și să asigurăm că alteța voastră de respectul umilului nostru de votament. Unde o fi interpretul ăla să-i spună cine sunteți și să-l facă să priceapă cei vorbiți? O să-l vedeți cum vă răspunde. Vorbește, turcește o minune. Ei, hey, interpret! Unde dracu s-a dus? Alteța... Străustri, străustrof, domnul este un grande pașa, grande senora, grande, grande. Și doamna este o grande dama, grande pașaleoa. Bine, omul ăla. Vedeți? înțeles. Cum să Vedeți, domnul, domnul, mama mă și francez și doamna mama mușează franceză. Nu, nu înțelege și poate, și nu pot vorbi mai clar. Oh, al dracolului, interpret! Ah, uite a, uite-l! Yeah. Domnule, interpret! Domnule, interpret! Da, da, vin, vin! Ai de domnule, unde umblați! Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră. Păi a dat altuita sa o de Ce să spun? spuneți că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se să închine ca prietene ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, domnule, cu să vedeți cum vă răspunde bală croceam, aci boram alabalem, catale chitubal orim sotan amalušan. Vedeți, vedeți? <laughs> Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei <laughs> dumneavoastră. Vedeți, <laughs> v-am spus? Cea <laughs> că vorbește, pe ce <laughs> este minunat. <laughs> Iată și pe fiica mea. Vino, vino, fata mea. Vino, aprofite. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevastă. Vai, tată, cum te-ai gătit! A? Ce, vrei să joci o comedie? <gătă -i> Nicol, cheamă repede pe mama, da, domnișoară! Nu, nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ce puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau! Mie, tată! Da, Ta ție! Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău. Nu vreau să mă mări. Nu vreau eu, că sunt tatăl tău. Nu, n-am să fac. Ce mai vorbă multă? Haide, haide, Nu, tată, ți-am spus. Nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau al bărbat decât pe Cleon. Și aș premi să sufăr orice decât... Cleon... Da, eu sunt... E adevărat că ești tatăl meu și-ți datorez întreaga mea ascultare. Aha! O dispune de mine cum vrei. Așa, așa, fata. Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioară. Mă bucur că am o fată supusă. Repede, doamnă, că pericol mare. Cum, înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu pâniață. Uite, uitați-vă. Coala de acolo. Vrea să mărit. Și n-ai să taci odată o brazigă? Te pestește mereu. Cu... Ca un zmintiu în toate lucrurile. Și tu nevastă, Bagă zmințile în cap. Bărbatei? Bagă mințile în cap. Mergi din nebunie, nebunie. Ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată adunatura asta? Vreau să mărit pe fata noastră cu fiul sultanului. Cu fiul sultanului? Iată-l! Băbariuram! O, Oracam! O, Prezint-i salutările tale prin acest interpret. N-am nevoie de interpret. Îi spun eu un nas că nu-i dau fata. Bravo. Bravo, doamnă! Foarte bine! Nu vrei să taci odată? A și Nu da. Dacă... Cum, doamnă, jordan, vă împotriviți la o cinste ca aceasta? Refuzați de genere pe alteța sa turcă? Dumneata, veziți de afacerile dumitale. E o mare slavă ce nu poate fi respinsă! Doamnă, vă rog și pe dumneavoastră să nu vă ocupați de ceea ce nu vă privește! Dar fata dumneavoastră se supune voinții tatălui său! Fata mea conținte să ia un tur. fără îndoială! uite pe Cleon? îndoială! Ce nu faci ca să ajungi cu coana mare? Nu o strângi-o gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva. E, prea multă trâncăneală. Îți spun căsătoria asta se va face. Și eu îți spun că nu o să se facă. Așa, doamnă? Nu te lăsați! Oh, Lasă-mă! Ești o secătură. Și ce o cer, fiindcă mă ascultă? Da! Este și fata mea, nu numai a dumitale. Doamnă! Ce mai vrei și dumneata? O vorbă! N-am ce face cu vorba dumitale! Domnule Jurgen, dacă doamna ar vrea să asculte numai o vorbă între patru ochi, vă făgădresc solemn. Că va consimți la această căsătorie? N-am să consim! Ascultați-mă puțin! Nu! ascultă vă O să spună că. Eu nu vreau să ascult nimic! Ce femeie incapacitată! Ce o să am dacă l-ascult? Vă implor, ascultați-mă o secundă! Pe urmă o să faceți ce vreți! Ei bine, ce? Doamnă, de un ceas vă facem semne! N-ați observat că totul este o farsă? Nu facem decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Îl păcălim cu aceste costume. Fiul sultanului e chiar domnul Și eu, Coviel, sunt interpretul. Așa da, mă supun. Păcete vă că nu știți nimic. Da, a făcut. Uh, bărbate, uh, consimt la căsătorie. Bravo! Oh, bravo! Bravo, bravo! bravo! bravo! bravo! bravo! bravo Ai văzut? Nu vă să-l ascult? Știa bine că are să-ți explice cine semnează fiul sultan. Mi-a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știți ce? Să trimitem să cheme un notar. Da, da, Minunată idee, doamnă jordan! Și pentru ca să fiți pe deplin mulțumită și să vă treacă orice urmă de gelozie ce v-a pricinuit soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne cununăm și noi. Doamna marchiză Dorimen... Consinci la asta. domnule, conce. Da. Și vrei să o pe nevastre? Nu. No, ba no. da, da. Eh? da. Hai, dicite. Vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune. De pat de ea. La chei? Da, domnule. Să fie ceva notarul. Da, repede. Nu vine notarul și se încheie actele, să înceapă baletul nostru. Da, vreau! Domnul să se aprindă la vioană. Da, bună idee, vreau! Să ne luăm locurile! Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea! Pe Nicol o dau interpretului. Ah, și pe vaște mea, cui o vreau! Domnule, vă mulțumesc! Sunt foarte fericit! <laughs> Pe legea mea, dacă veți găsi un nebun mai mare ca ăsta, alerg până la Roma să-l spun și papei. Ai vrea, tu, dar nu scap de mine. Nicol! <laughs> Acest divertisment îl dăm pentru desfătare al petisare turce și a tinerii s soții. Îți oh. Îți sunt fericit, Lucile. Te iubesc, Cleo. Te-a surprins, păcătoasă! da cu urechea-l pe ușă? N-a! N-a! S-a Domnule, să plecăm în oraș și aici, nu se poate discuta. Nu, dreptate, dreptate, de acord. Nicol, Nicol, să, iartă-mă că te-am pus ascult. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumnealor pun un ceva la cale, o afacere pe care nu vor să o știți și dumneavoastră. A, Nicol, de mult îmi bănuiesc, bărbat. Dar mai bine să ne gândim la fata mea. Tu știi dragostea lui Cleon pentru ea? Da! E un om care îmi place. Da! Și vreau să-l ajut să dau pe Lisile de nevastă. O, doamnă! Sunt foarte mulțumită că v-ați hotărât să-l ajutați, căci dacă dumneavoastră vă place stăpânul, mie îmi place valetul. Și-aș dori ca nunta noastră să se poată face la umbra nunților. Ei bine, ți-o promit. Crezi că l-ai putea găsi repede pe Cleon? Da! Păi la ora asta trebuie să fie la pândă, în hmm? fundul grădine, după stejar! La pândă? Oh, am dezvăluit secretul! Ei bine, du-te și vorbește! Alerg! Și cred că am să-i înveseles pe amândoi! Mai ales că avem și Muzica! Sunt în perfido și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare. Cum, domnule Cleont? Așa voastră? Du-te și spune repede necredincioasele tale stăpâine că de acum nu o să-și mai bată joc de prea prostul Cleont. Și la bucătoare! Dragul meu, spune-mi, mm. ce vrea să zic asta. Dragul tău, Coviel? Chică, lua nică. mică! Haide, revede piei din fața mea, nesuferit-o! Și lasă-mi în pace! Ce și tu? Piei din ochii mei, zic, și să nu mai învorbești vorbești toată viața! Mai, mai, mai, mai, mai, ia te uite la el. Ce muscă i fi pișcat pe amândoi? Mă duc să înștiințez pe domnișoara de această ciudată afacere. Cum? Să se poarte astfel cu un om care o iubește? Cu cel mai credincios și mai robit dintre îndrăgostiți? Hm. Spune și tu, Covile, că doar ai fost cu mine azi dimineață la întâlnire. Hm. E un lucru groaznic ce ni s-a făcut la amândoi. Nu iubesc în lume decât pe ea și nu am decât pe ea în... <coughs> Ea-i toată grija, toată dorința și toată bucuria mea. E și Nicol pentru mine. Și iată ce răsplată am pentru atât de votament. Novă două zile care sunt pentru mine două veacuri groaznice. În întâlnire la colțul catedralei Notre-Dame. Tu știi că doar prin tine mi-a trimis vorba. O aștept. O văd venind. Știu că doream cu dumneavoastră. Inima mea tre' saltă de bucurie. Zbor fericit către ea și... Infidela! Întoarce privirile. Trece glonț pe lângă mine ca și cum în viața ei nu m-ar fi cunoscut. Și Nicol, glonț după ea. Toți găsi pereche, copil, acestei perfidii. Da, nici păcătoase de Nicol. După atâtea sacrificii arzătoare, suspine și doruri! După atâtea omagii, îngrijiri și servicii pe care le-am adus la bucătărie! După atâtea lacrimi pe care le-am vărsat pe genunchii ei! Atâtea găleți cu apă pe care le-am scos din puț pentru ea! După atâta pasiune ce mă făcea să iubesc mai mult ca pe mine însumi! După atâta căldură pe care am suferit-o învârtind frigarea al în locul ei! Fuge de mine cu dispreț! Îmi întoarce spatele cu fudorie. E o perfidă, dămnă de cele mai mari pe de oh, E o trădătoare care merită mii de palme. Te oh. rog să nu mai vorbești niciodată de ea. Eu, domnule? Ah, să mă păzească, Dumnezeu. Să nu încerc să-ți cuspurtarea acestei infidele. N-aveți nicio deamă. Nu. Vezi tu? Toate discursurile tale nu vor sluji la nimic. Pe cine se gândește la asta? Vreau să păstrez împotriva ei tot necazul meu. Și să rup orice legătură cu ea. Consimt. Acest domn conte care vine la ea e desigur pe plac. A zăpăcit-o cu oblețea lui. No, vreau să-i iau înainte și să nu las acestei domnișoare gloria de a mă părăsi. Mă asociez în tocmai hotărârele dumneavoastră. Atunci, dă mâna cazul meu. Așa. Ah. Și te conjur. Ah. descrie mi așa încât să-mi o faci de nesuferit. arată ca să mă dezguși toate defectele pe care le poți vedea. Hmm. Um. Ea, domnule, e prea înfumurată și prea încrezută ca să o iubiți atât. Nu are nimic de Puteți găsi o sută mai potrivită pentru dumneavoastră. În primul rând, are ochi mici. Adevărat, are ochi mici, dar, dar sunt plini de foc. Cei mai pătrunzători și mai blânzori ce se pot vedea. Are gura mare. Da, da, dar fermecătoare cum nu sunt alte guri. O gură ce inspiră dorinții, ce te atrage în mreje, cea mai dulce gură din lume. Da, Talia ei nu e prea înaltă. Da, da dar e subțire și da. făcută. Face pe ca în vorbă și în purtare. E adevărat, dar da, da, câtă grație în toate acestea. Când o privești, purtarea ei te fură și... Și nu stiu ce farmec te se furișează în inimă. În ce primește-n Oare, oh, coviel, oh, din cel mai fin, no. din cel mai gingaș. conversație. Conversație încântătoare. E prea serioasă întotdeauna. Da' ce, îți plac veselile zgomotoase, bucuriile stridente? Există ceva mai neplăcut de decât o femeie care râde la orice cuvânt? <coughs> da, însă și E, e plină de toane, e mofturoasă. Da, e capricioasă, sunt de acord, da. Dar este din unei femei frumoase să fie așa. La o fată frumoasă, suferi orice E dacă e vorba pe așa M-am lămurit Vă e poftă să o și pace Eu? Mai bine să mor Am să o tot atât de mult Pe cât am iubit-o păi cum o să o reușiți dacă vi se pare atât de perfectă Tocmai de aceea Răzbunarea mea va fi mai grosată Tocmai de aceea vreau să dovedesc Puterea de -o... ura inimii mele Părăsind-o E așa de frumoasă, așa de ispiritoare, așa de dulce. Ah, iato! o mm, E și Nicol cu ia! Nici nu mai vreau să-i vorbesc. voi face la fel. ce ce-ți e cu el? Cine-i ca să-i De ce ești supărat? Ești mut, Cleont! Ai uitat să vorbești cu el! Păi de ce te ticăloșie? <laughs> ce iugă! Bărie, ah, întâlnirea de azi dimineață-ți-a zgurat cu ah, <laughs> mine. Aș da seama! Purtarea mea de azi dimineață te-a băsuflat! Au ghicit despre ce este vorba! E așa, Cleon? Că aceasta e pricina supărării dumneavoastră? Da, perfido. Asta e! Mm? Fiindcă nu pot să tac. Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumneavoastră mm -hmm. și n-ai să-i plăcerea de Magoni. Tot eu am să rup mai întâi cu dumneata. O să-mi fie greu la început să-mi măgăști dragostea. Voi suferi un timp, da, dar pe ori scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de a la dumneata. Idem! A, mulți zgomot pentru nimic! Vreau să-ți spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă feresc azi dimineață de dumneata. Nu, nu vreau să ascult nimic! Copil, vreau să-ți spun pentru. Ce. Nu vreau să aud nimic! A plecat azi dimineața. Nu mă interesează! Apleca. Nimic mincinos! Am încheiat -o. Sunt surd! Cleon! Nu! Copiesc! Nimic! Oprește-te! Mocturi! Leacuri! Cuclita! Deloc! Puțină răbdare! Palavre! Iadă o vorbe! nu s a sfârșit! O vorbă! Nu mai merge! Ei bine, fiindcă nu vrei să mă ascult, rămâi cu ideile dumitale și făceți-o plăcea. Fincă te porti așa, ia-o cum vrei! Să auzi în pricina frumoasă-i primiri ce mi-ai făcut. Nu! Nu mai zic să spun! E. De puțin povestea asta. Nu mai vreau eu acum! Spune-o! Nu, nu, nu vreau să-ți spun nimic! Hai povestește mi Nu, nu povestești nimic! Te rog! Nu! Ți-am spus! Fieți, milă! Nu mai merge! Te implor. Ei lasă-mă! Te conjur! Că te e, nu! Nicol. Da. Pentru Dumnezeu! Nu, nu vreau nu. Vorbește! Te Deloc. Lămurește-mă! Nu, n-am să lămurești nimic! Dar mă Nu, nu țin! Nu! E bine! Fiindcă îți pasă așa de puțin de suferința mea și nu ți se explici chipul nedem cu care mi-ai tratat iubirea, află ingrat-o că mă vezi pentru ultima oară. Mă duc departe de dumneata să mor de durere și de amor. Și eu mă duc după Cleon, Cleo, Corien! Ce, Poftim. Unde te duci? Unde ți-am spus? Vom muri amândoi. nu muri, Cleon. Da, crudo. Fiindcă tu vrei să mor. Eu? Vreau eu să mor. Da, dumneavoastră. Cine-ți o spune? Tu, fiindcă refuz să-mi risipești îndoielile. Ce? E vina mea? Dacă ai fi vrut să mă asculți, ți-aș fi spus că întâmplarea de azi dimineață a fost pricinuită de prezența mătușii acelea bătrâne care era cu noi. Da? Da. Ea crede că și apropierea unui bărbat necinstăște o fată. Și ne cicălește mereu, înfățișindu ne pe toți bărbații ca pe niște dragi de care trebuie să fugi. Iată, Taina! Nu mă înșel, Lucille. Nu mă tragi pe sfară, Nicol? Hm? ăsta e adevărul adevărat. În tocmai. Ne dăm bătâți cu el. vielă. n ce face, domnule Cleon. Ah, Lucille. <gri> Covorbă și să împotolești bătâiile inimii. Ce repede te-n mai vrecușorii ăștia. Ah, uite -o, uite, uite-o, pe domnule așelte. Mă duc, aler! De legere, Bravo! Îmi pare foarte bine. Bună ziua, doamne Jurdea. Sunt încântată că te văd, Cleont. Și iată te la vreme. Soțul meu chiar acum vine în pace. Nu pierde ocazia. ceri imediat de nevastă pe Lysus. doamne, ce dulce această vorbă! Puteam o reprimi o poruncă mai încântătoare? O favoare mai prețioasă? Ah, cuite și pe doamne, Cleont. Cu ce ocazie vă în grădina noastră, domnule Jurdea. N-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și fără alt înconjur vă voi spune că onoarea de a fi dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să-mi o acordați. Înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentilor. Domnule, sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Am câștigat în armată 5-6 ani de serviciu și am suficient avere. Dacă toate astea nu pot să uzurp un titlu care nu mi-a fac așa că vă spun cinstit, nu sunt gentilom. Destul, domnule, fica mea nu e pentru dumneavoastră. Hmm? Nu sunteți gentilom, nu veți avea pe fica mea. Ce tot vrei să spui cu gentilomia asta ta? Ce noi ne tragem din coasta lui Ludovic cel sfânt? Ce limba scuțită. Tatăl dumitale era un simplu negustor ca și tatăl meu. Să o ia și -o, de muiere, nu scapă niciun prilej. Dacă tatăl Dumitale a fost degustor, cu atât mai rău pentru el. Dar în ce-l primește pe tată nu-ți voie să-l insulți. Asta e. Tot ce am nezis e că vreau să am munginere gentilomului. Fitii Dumitalei trebuie un bărbat care să-i placă. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și sluf. E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru este cel mai mare focit și cel mai slut nătătlet din cât am văzut vreodată. Tu să taci, obraznicor. Te bagi mereu vorbă. Am de destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză. Marchiză? Da, marchiză. Voi să mă păzească, dumneavoastră. E un lucru pe care l-am hotărât. Și la care eu n-am să consim. În rudirile cu nobili îți aduc numai cazul. N-am poftă ca ginerile meu să se rușineze că bunicii soții sale au vândut postav lângă poarta inosant. Și nu vreau ca nepoților mei să le fie rușine să-mi zică mamă mare. Nevastă, te disprețuiesc. Dovedești simțimentele unui spirit mărunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata. Fata mea va fi marchiză în ciuda întregii luni Și dacă asta te înfurie, am să o fac dulcesă. Bună ziua. Ce ne facem, mamă? Deocamdată nimic. Trebuie să plecăm la mântușata că ne așteaptă cu masa. Cleon, nu pierde curajul. Urmează-mă copila mea. Diseară vom vorbi din nou cu el și îi vei spune tatălui tău că dacă nu-l iei pe Cleon, nu te mai măriți cu nimeni. Vă mulțumesc, doamnă. La revedere, Cleon. Cu bine, draga mea. Covien, m-am dus și eu. Pa! Ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră. Ce să-i faci? Așa e firea mea. Na. Și nu o să mă schimbe întâmplarea de din iauri. Vă pierdeți vremea, luând în serios un om ca ăsta. Nu vedeți că e nebun? Ce bar ar oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui? Ai vreptate, cofiel, da. <grijin> dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerile domnului Jurda? <grijin> <grijin> de ce râzi? <grijin> Mi-a venit o idee! <grijin> Să-i joc o farsă domnului judan! și să vă fac să dobândiți pe domnișoara! Cum? <grijin> Ideea e foarte hazlie! Ați văzut pe măscăricii care vin la el în fiecare dimineață să mi învețe artele? Da! He? Cu ei voi juca o farsă caragiosului nostru. Sunt sigur că vom am Asta ca miroase comedie. De ce era face? Nu trebuie să ne sfim. Cu el putem îndrăzni orice. Se ne crede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. Am nu. actorii și costume de gata. Zău! Lăsați-mă să lucrez! O să fie o haz! Cine, da? și mie! <transc> <that -s> Uite, uite ceva, eu m-am îmbrăcat turcești și după. In orchestra in the salon. The e clip is close. The Marquis Adoriman needs in Condusă de amicul meu, contele Dorant. Oh, oh. mm, bine că am reușit să-i expediez femei. Ce capete reduse! Ah, ele fug de mari seniori și eu nu găsesc nimic mai frumos decât să revenesc la prietenii nobiliare. În compania marilor seniori te bucur de cinstire și maniere galante. Ah, să mă fi costat două degete de la mână, zău că mi le fi tăiat. Dar să mă fi născut Conte sau Marchezi. Domnule Jurda, a sosit domnul Conte dorantă, preorăcă doamne. Să intre. Nu, nu, nu, nu, nu, stai, Dumnezeule. Am uitat cum se fac cele trei reverențe. Și nici speru că nu mi am putrat. tot. Chiamă-i, le... chiamă-i, dar spune-le să mă aștepte puțin. Prea bine, domnule. Poftiți, mă rog, domnule Conte. Domnul Jurda vine numai decât. Bun, bun. Nu știu, doamnă. Mi se pare bun. ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni. Oh, dar ce loc ați voit, doamnă, să aleagă amorul meu spre a vă desfăta, când ați refuzat de atâtea ori și casa mea <laughs> și casa dumneavoastră? Trebuie să recunosc, iubite Conte, că ai o plăcătă această încăpățânare care mă să fac tot ceea ce vrei. <laughs> Cred că până la urmă o să vă fac să ajung și la căsătorie, deși nu mai vreau să mă gândesc la așa ceva. Oh, doamnă, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. De ce să nu-mi dați ferici? întreagă chiar de azi? Iată pe stăpânul casei. <laughs> doamnă! Dați-mi voie să vă salut cu toate trei. Una, două. Lăiți-l mai înapoi, doamnă. nu mai un pas, vă rog. Ce vrea? Dați-vă mai un pas înapoi pentru a crea revedere Doamnă, domnul Jordan cunoaște în alte maniere. Nu? Doamnă, este pentru mine... O glorie foarte mare de a mă vedea atât de norocos pentru a fi așa de fericit să am satisfacțiunea ca dumneavoastră să fie avut bunătatea de a-mi acorda favoarea făcându-mi onoarea de a onora cu favoarea prezenții dumneavoastră. Și dacă aș avea și meritul de a merita un merit ca al dumneavoastră, și cerul invidios de fericirea mea, mi-ar acorda fericirea de a mă vedea bine. Destul, destul, domnule Jordan, Doamne, nu-i plac complimentele prea mari și știe că dumneavoastră sunteți un om de spirit. E un burghez destul de ridicul. Lă? Doamne, iată pe cel mai bun prieten al meu. Un om subțire în toată puterea cuvântului. foarte mult. ce lucruri scumpe aveți în acest al măi. Luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care îl ați dat. N-aș putea măcar să o întreb feriți vă de așa ceva. Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul, că n-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar. Da. Sigur, da? <laughs> Domnule Jordan, să ne gândim puțin și la masă. Da, vom trece în sufragerie. La ce? Totul e gata, domnule. Atunci deschide sușile. să ne Roman Chiesa, non ne conte, vocatai mei basta.